Kata syaripu, syaripul Muhasib Ibrahim al Bayjiuri, rahimahullah taala, dan kita mengenal وخرج بذلك صنعة الطب والفلاحة فإنهما وإن تعلطتا بوضع إلهي سائق لزوي العقول Bikhtiarihimul mahmudi Lakin La ilal khairi Zatiyyi Bal ila sinfim minal khairi Aa, Masih lagi ada menyatakan Al-Ikhraja Segala keluaran Daripada ta'rif Din Uh, Ad-din yang, di, yang dipakai makna Ogamu itu ialah wad'un Hantaran Tilahiyun Yang dibasakan kepada Tuhan Sa'iqun Yang menarik yang membawa ia uh, Yang menarik dan membawa ia Uh, liza wil uqulis salimati akan orang-orang yang ampunya akal yang selamat sejahtera uh, Membawa kepada uh, Ma ila ma huwa khair Iaitu uh, Menaat bikhtiyah mahmudi dengan pilihan mereka itu yang dipuji uh, Membawa menarik kepada Ila huwa khairul lahum Ha, kepada barang ia ia lebih baik bagi mereka itu Bizzati Maknanya kepada kebaikan hak bahasa zati Iaitu ibarat daripada sa'adah abadiyah Kebaikan hak bahasa Hak bahasa sungguhnya hak asli sungguhnya Iaitulah untung ia bahasa berpanjengi ha, Akhirat itu akhirat. Dan hampir daripada Tuhan ha, Itu ia panggil Khaid hak zati sungguhnya. Adapun kekayaan, keserenakan, kesehatan. Ha, semua tu baik juga. Baik juga. baik juga. Tapi hak tu bukan hak-hak. Bukan abadi. Ha, bukan hak zati lagi hak tu. Hak tu wasa'i sahaja ya. Pandai kita guna jadi kebaikan. Tak pandai guna jadi bahaya. Ha, dengan kesehatan tu. Dengan kekayaan eh, tu. Kita katakan. Ha, kita pandai guna kesihatan ha tu bertambah kebaikan kalau tu tak pandai guna ha kesehatan kita tu menjatuhkan kita ha, ke lembah kerusakan ke kan, binasaat eh, ha sabit tulah ia kait sikit lagi nak panggil agama tu ialah hatari yang menarik Tua orang punyakan kepada mana kepada kebaikan ya bahasa zati ha nak keluar hak mana tu ha, hujung dah sikit lagi wa kharaja bi zalika dan telah keluarlah dengan demikian itu dengan al khairizati itu bizarika bil khairizati keluar oleh sengeta tabib wal falahati oleh dua pekerjaan bomu terbangi mengubat ha, nah mengubat sakit wal falahati ha, kebaikan falah keuntungan hmm. <coughs> ini tak masuk dalam kata ugamu Haa, cuma wasail hak atas kita kosak niat kok mana tu jadi tu. Hmm. Dia katalah mana? Fa innahuma. Sebab apa boleh kharaja? Bila kharaja? Mana tak masuk dalam ta'rif ad-din lah. Ha tak masuk dalam ta'rif ad-din. Jalan kok mana? Ha tengok di sikit lagi Ilak dia nya. Fa Boleh kata fa fiqu wa tilal bagi kata kharaja. Sebab apa perbuatan ke uh, a sakit ataupun bomo ni uh, Terkeluar daripada panggil din fa innahuma kerana bahawa kedua-duanya itu sunnatay tibbi wal falahani wa in ta'allaqata dan jika betakut kedua-duanya bergantung kedua-duanya <coughs> di wadh'in ilahiyau gak tu Ah tu dia ilmu kedoktoran tu wadh'in ilahiyyin juga tu Tuhan ilaha beri ha hantar ia bahasa pada Tuhan lagi pula saiqil li zawil 'uquli yang menarik yang membawakan segala yang punya akal yang salimah tadi biqtiyarihimul mahmudi dengan pilihan yang dipuji sungguh ditulakin tapi ha dia kata lah, ha sini depak keluar ni ilal khairizati dak sekali ah ha, hok kata as'adatil abadiyah dak dak kana al, al khairizati ibarat daripada saadah abadiyah Kali tu saadah abadiyah ni yang ni saadah akhirah ha, ah selamat sampai ke akhirat nu mm tu khairizati <coughs> Kali kita ni tidak membawa pada khairizati cuman nya Bal ilah sinfin, ha, bahkan menarik kepada satu bagai saja minal khairi. Ah, ha, tu dia. Bal ilah sinfin minal khairi. Ah, ha, ini bahkan ia Kalau nak, nak nak kata gini apa boleh? Ah, ha, bal ini bal hua bahkan iya asa ikun ilah. Ha, kalau nak kata huma apa tak boh? Ha, kata hua, kita werynya kulumin huma. Tidak ada hal tu tu. Bahkan ia atau bahkan kedua-duanya itu Yang menarik kepada satu bagai saja daripada kebaikan Gapur sin fin minal khayy Wahuwa dan ia itulah sin fin minal khayy Hifzusi hati abdanihim Iaitu Pelihara ataupun jagakan kesihatan badan mereka itu hmm, Itu dia ha, Dia panggil tak ilmu kesihatan Nah, ilmu kedoktoran ini nak jaga kesihatan badan. Maka tiada tengok orang dok jaga tu ringan kupu. Ha, ya panak ilmu kesihatan kada way kupu. Ha, tu dia, dia orang sehat, itu, ia ada orang dalam sihat tu. Tiada way kupu. Apa saadah abadiyah mano? Ha, tapi tidak nafikan itu dipanggil panggil ha, satu bagai daripada kebaikan. Hanya nak panggil din tu iaitu ilal khairi. Ha, khairi zati yang dia ibarat dulu dikata Ila ma huwa khairul lahum Bilzat ha, Bila rengkah Ila al khairi zati Wah huwa hifuzu Sihati abdanihim yaitu dengan apa dia itu Memlehrakan Kesehatan badan Mereka itu ha, Klik pada zawil uqul Bil hikmati Wal aqaqiri ha, Dengan hikmah Dengan bijak pandai dengan hikmah Boleh dikatakan dengan Hikmah Dengan ilmu Dia Boleh ada juga hikmah mana ilmu Wal-akakiri Apa akakir? Ay ajza'il adwiyati Dengan beberapa juzuk Ubah Beberapa bahagian Ubah Adwiyat je Maksudnya Wabinahwil aghziyati dan dengan umpamu makannya Erziyak, rizak-rizak Paling makannya mengenyak tu lah hmm, Itu dia Haa tu jaga kesihatan dengan orang tu Haa tu orang panggil apa tu Itu wadz'un ilahiyun juga tu ya ha, Yasa'iql li zawil unqo Semua orang punya akal nak no? Haa Sebab tu tak kira orang kupa orang mu'min Sebab dengan kesihatan tu dia jaga Ah ha, bila pak bila gunakan perkara yang merosakkan kesihatan itu salah. Ha tengok undang-undang dunia lagu tu. Hmm, tak kira lah tu. Ha, sama ada orang mukmin tak mukmin pun, orang zawiil uqul sungguh ha dia nak kepada kesihatan. Ha dia tak sil guna benda yang bahaya. Ha tengok ada Ha, tapi bila orang tak ada punya akal Tak nak tiada orang kafir Orang mukmin pun ha, Akal-akal rendah kalmah tu Tengok tu Gunung benda yang merusakkan akal Minumnya mengisak pun tengok Sebab dia orang mukmin tu tak. Ha? Terkadang orang kupu tak kerja lah tu ha, Walaupun dia salah segi kupu ni suku ha, Dia salah segi dia kupu Dengan Allah Ta'ala besar salah tu Tapi segi kesihatan ni Dia jaga ha, Tapi Tapi kita orang mumin, berima dengan Allah Ta'ala. Percaya akhirat. Tapi dah nafsu amarah tu kuat, Yang tekan dengan siapa beralah. Lihat ke mana dia? Nyeret siapa kejatuh dalam? Haa. Berdadah lah. Berdebul lah. Tak tahulah. Ha. Mabuk. Hmm. Meropok. Haa. Itu. Itu apa kata nafsu. Nafsu. Nah, ha. Baik. Itu nak ayat kata masalah kata uh, perma kerjaan ni ni masalah kata satu bagai daripada kebaikan adakah masalah tarikh di tidak ha masalah tarikh din sa yakulli ila za ila murak dengan khairi zati tadi as saadah abadiyah wal qurbu min rabbil alamin ha itu dia oh panjang dia selarok sini sampai di sini selesai Ha, selesai syarahan ta'rif ta ha, ta Itu syarah ta'rif tu Lepas tu Dia mari buat kesimpulan seruplah. lah ha, Kalau saya panggil seruplah, lah panjang-panjang panja mari serupnya begini Buat kesimpulannya begini Waha siluha zat ta'rifi Ambil hak serup ni ha, Tapi hak ni hak akhir lah Untuk nak reti kena hak huraian tu Untuk nak reti hak huraian Untuk kita nak simpul Ambil hak kesimpulannya lah dan nak simpul dah ni. Ha, nah, seolah kata mula masa dak hurai, duduk ha, duduk hurai, duduk ha, hurai nah, tu dak rato. Ha tu hurai tu dak pelero. hurai naik dekat, pastu kita hipung kumpulkan. Ha, simpulkan. Wa hasil hadza at dan ya hasil. kesimpulan ini takrif serta panjangnya dalam keadaan panjangnya hadza at-ta'rif. Simpulnya begini An-nad-dina Bahawasad-din Dia <Sessizia> artikan ugamu apa dia Huwal ahkamul lati Wada'ahallahu ta'ala Iaitu segala hukum Yang telah hantarkannya <sipak> oleh Allah ta'ala Segala hukum tu Al-ba'i satu lagi Al-ahkamul lati Wada'ahallahu ta'ala As ha, segala hukum yang telah hantarkannya oleh Allah, hukum tu <tuh> al-ba'ithatul ibadi yang membangkit, waktu tuan kata Isa' tadi tu, sa'iqah. Yang membangkit, yang menarik ia lil ibadi akan segala hamba. La litaqwiyah ma'u ba'ithah siba' tu. Segala hukum tu yang menakik, yang membangkit, yang menekan, yang menarik ia akan akan segala hamba. Menarik ke mana? Ilal khairizati hati dia. Ambil hak seru bayi pelatuh. Ha, ah, ugamu ugamu ingat tu? Atu ha, ugamu. Segala hukum ah ha, yang telah hantarkannya oleh Allah tu kata hukumnya dibaca kepada Tuhan. Ah, ha, segala hukumnya telah hantarkannya oleh Allah yang membangkitkan segalahmu kepada, yang membawakan ke segalahmu kepada kebaikan yang zati. Hamurah banz khairizati tadi dekat kita kepada Tuhan apa ore ku ko walau bijak apa jauh daripada tu ha muka tak percaya tak percaya akhirat tak percaya tu hai rakyat nah buka kek hukum tuhan mai dak gapo dak buka tak semaya saja tak percaya kita orang mukmin walaupun tak semaya percaya hukum hak tuhan kita percaya ha nah, kita mengaku hang tak semaya tu kan halangnya lah Halangnya nafsu pai sini lain beza tu bezaj jauh tu Ha bab tu kata sekalipun orang mukmin tu tak semayet kita apa ni nasihat-nasihat dari -nasihat, jalan video semayet ha sebab apa email dia tu masih ada akal tunjer dia, dia tu molek lagi akal tunjer tak ada buruk apa semuanya dah hal dah jadi naung gitu ibarat kalau pokok kan. dak jadi naung untuk sebuah ha, buah tu dia pore kopi ni ya akal tunjer tak ada wala po. pokok molek pokok molek Hmm, Itulah perbezonya di antara mukmin dengan lain pada mukmin. Habis sa selesai daripada situ, musannah kita main atau sarah, muhasyi kita main nak samo sikit lagi tu hubung kait dengan agama lagi. Faidatun ini suatu faidah Eh eh eh eh Ahmad Sri. Sabri. Duduk dekat situ, duduk ngaji. Hmm. Ha, Umur arba'atun, segala pekerjaan ugamu itu ialah empat. Ah, ha, segala pekerjaan ugamu tu ialah empat. Ha, dalam paridah tersebut ini. Baca tentang ugamu. Kama kala hulna wawiyyu, sebagaimana barang yang berkatakannya oleh Imam Nawawi Rahimahullah taala sabri tengok saja tengok saja a kama qalahun <Sesan> nawawi <Sessan> ai alama tu wujudihi itu nak tafsir umu rudi apa makna segala pekerjaan ugamu? Artinya tanda-tanda bagi adonyo di. Ah, tu dalam kitab kita kata tanda-tanda ugamu. Tanda-tanda ugamu itu empat. Ah, ni ambil Mananya tanda-tanda ado, tanda-tanda yang menunjuk atah adonyo ugamu. Ah, jadi tanda-tanda tu bah kalau keadaan kita tak mesti tanda tak ada tu agama tak ada tak lazim dia ya, alamat dengan maklum tu dia tak lazim dia lazim sebelah ya ha, bila ada maklum tu dia ada alamat tak mesti ada <coughs> alamat tu ha, apa namanya tak mesti tak ada alamat tu ialah tak ada siapa kemaklum maklum dah tercada tak ada tanda benar ada tak ada tanda hmm, tengok tu <coughs> benar ada tapi tak ada tanda Ah dia kata segala tanda bagi adonyo ada din itu ialah empat perkara. Nah bila orang ada, bila orang bila ada orang ada agama empat tanda ni ada. Ah gitu. Nah, tak mesti, tak mesti ada alamak tu ah gitu. Tak mesti ada alamak tu ada agama. Ah maknanya bila ada agama adalah tanda-tanda tu. Ha, tak mesti ha, ada alamak tu ada ugama tak mesti ah cuba buat misal nahudah ha, bila kata ropok gak nak ja tanda-tanda ropok tu ha, bila bila kata ha, ropok mesti ada tanda-tanda ropok hingga tanda tu terkadanya zofi ah ha, terkadanya sembunyi ha tu pasal ada do ha, ropok aman alamak dia ha Alamat dia tu hak zahir tak apalah mudah kita tunjuk. Hak hak hak sulit dia payah tunjuk sikit. Ja Musa. Ah ha, Musa dia tu. Fa'in ja'a. Ha? Fa'in pa pau hukum ropok. Mana alamat ropok? Bukan dalam phone yakna doa alamat. Mana alamat ropok? Ah, ha, alih. Eh hey, buka. Ah, ha, <laughs> alih yang dekat atas ni ah. Ha Ha sudah. Wah, wan mano musa wad di tengah pas remi. Ha oh, muntah senar dia kira hujung. Ha jadi kenal nak nak nak apa, nak nak menyakit ilmu dah. Ha alamat ropok domoh. Mano domoh tak ada sat. Ha tu dia hati-hati kata -hati -hati, hati -hati. Alamak ada tapi sulit sikit. Ha nah alamat ropok ada tu domoh. Domoh mano musa. Ha dia lebih alamat ada tapi sulit ki. Susu Susul sikit dia. Ha ni pasal lah jadi orang yang bila bila orang ada agama mesti ada tanda. Ha tanda dia gapo? Ha terkada tanda tu zahir, terkada tanda tu takdir. Ha rahmantum mukaddaroh. Ha, ha, ha tu dia. Ha mana um orang benda? Tadi bincang misalnya naja Musa. Kali itu orang agama Islam tapi semaya dak puasa da, dak, mana alamat rofon? Mukaddaroh. Hmm, apa pun uzu uzur alih. Tak dimo baris. Ah ha, tu dia alih tak timar saris. Hmm tu dia. Atau ah, bukannya berat? Dia nak semaya tak alih berat. Oh sabit tu tak semaya oh, kerana berat. Ha dia buai habis tu. Hmm gitu. Pasal alamat ropok dah. Ha. Ah, ha tu dia menyaji nahung pasal mari, pasal mari. Menjadi nahung dalam kita nahung dikot lain dak. Ha ya setiap ilmu ya dak. Ha kalau gitu tanda ugamu ialah empat perkara. Mana Pak Karo? Ha tengok Waqada nazamaha ba'duhum Dan seungguhnya telah buat nazamkannya Akan umurad din gitu Ataupun alamat bagi wujud di Oleh ba'duhum Oleh setengah-setengah ulama Dia buat dengan secara nazam Baqala Hmm Ha ni bahag apa ni? Hmm Ah ni apa ni nak baca-baca gitu dulu ni. Umuruddin sidqu qasdin wa fa wa faul ahdi. Wa tarku liman hayyin aqdi. Ah situ nampak lagi depan ni ke ni? Ah dia kena cari jalan baca dahlah. lah. hal depan tak apa. Watarku watarkul liman hayyin kaza hatul abdi. Ah takut dia ada bait di atas-atas lagi ni wallahualam dah tu. Nah, tengok depan tu belagi watarkul liman hayyin kaza hatul abdi. Jadi bahasa towe. Ah hak pada hak satat ni. Umurun umurul lidinin si uqat den wa fal ahd ha, boleh kira tapi barangkali la kalau umuruddin tak lagi umurul lidi ah ha, barangkali umurul lidinin qat ah ha, barangkali alih tu lebih ha kalau nak kena dengan lagu seik gak barangkalnya alif pada al, -al lidin alif tu tak ada barangkali umurul ha, jadi tanwin di situ umurul lidinin sidduq uqad ha wa bal ahd ha boleh pergi hmm tak ada tak ada alih tu sebut boleh pergi selalu kalau ada alih tak boleh umurul din ah gancang gendal-gendal pelagak ha orang nak palu tak aku nak palu ke mana ha palu molak palu molak anak muselak lagu tu ha dia ya selerak be dia ha kalau gitu barangkali alih tu tidak ada barangkalnya Umurul lidinin sidqu qaddim wa fal ahd wa tarku liman hayyin ka za sihatul boleh lagi bahar tawil katanya umurul lidine ialah sidqu boleh kita <tuh> bawa ke khabar muqaddas sidqu tadam aqd ha dia dia ataupun umurul lidini tak ada gapo muktada pun bermula segala pekerjaan bagi agama itu ha nah, musawi ada dah lah tu umurul lidi ha nah. bermula supawa raw batung fil khairi khairun ha ana nah, mutawira ada dah lah tu ha nah, kana makmum dia uh, umurul lidi lidini bermula segala pekerjaan agama itu ialah sidq wa qsad benar qasa ha laita cari atas ni paridah ha ni boleh ambil ni kita takrin ni ha benar qasa tiap tamu yang kedua Wafal ahdi wafa tu mai pada wafa ya fi wafa an yahzam mazah ma'. mazah ha anak-anak pada mazah mazah kerana wazat yang itulah bunyi wa ahdi menyempurna janji ha menyempurna janji ha ni hazah rahas ni Nah, wa tu wa kelimah wa ada. Benarnya wa wafaul ahdi. Nah, tapi dah kerana syair ini aa, umurul lidinin tid qu Yang pertama, yang kedua, wafa al ahdi dan menumpunkan janji. Yang ketiga, watarkul dan tinggalkan larangan. Ha, yang dilarang. Yang keapa? jazza begitulah sihatul aqdi ah ha, sihat iqtiqad akak-akak simpul ah ha, dah simpul la iiman itu sihat molek Soh simpul la iiman Soh pegengget pak tu kemudian muhasi kita mai hurai pula sekejap ni kalau gitu fasidul qasdi ini yani fa makna sidqil qasdi kediamu dhaid maka makna kata benar qasad tu apa makna ialah adaaul ibadati binniyyati wal ikhlasi klik kepada kita mengaji tasawuf ha tu dia benafasa apo benar kosak kosa? makna tunaikan ibadat dengan niat dan ikhlas ha tu ha klik kepada ikhlas innamal a'malu binniyya ha itu ada riadu salihin ha dan dalam cita-cita tasawuf tu jadi naknya suci dah lah batin Semaya ber dengan rupa saja tu Itu belum tentu lagi ha, Kan orang munafik buat boleh Nah, orang munafik buat boleh Semaya ha, Sekali dengan Nabi pula tu Sallallahu alaihi wasallam ha, Kan dia tubik ke medan perang Sekali Nabi tu Sekejap ha, tengok, buat boleh Sebab tu naknya benar pasak Tu tanda kan tak ada orang ha, Mahanihan ni sulit sikit ni Masalah ni sulit kan Ah benar kosak ni sulit ni. Nah, sebab orang munafik dia buat boleh, dia buat boleh. Dalam keadaan hati tak percaya pun dia tunjuk boleh. Ha nah. Ainya siapa tu? Hai kata ke Nabi SAW Nah, ah saya royak ke dia kata iza ja'al munafiqun apabila datang pergi akan dikauhi Muhammad oleh puak munafik, puak yang besep dia buat pasir. Ah tebuk lubang ni kita buat balik noh. Dia asal nafak-nafak ni lubang trowo. Pasal tebuk li, ni tubek kono. Dia panggil nafaka. Ah nafak. Ah tu lubang baca tu bukit tebuk dia tebuk ka ni kita buat Ah berjawab pasal ke dia sini lagi itu buat ada lubang pong. Sekali gali kat dia pong Ah dia panggil nafak kok. Maka istikak daripada tu lah, asal asana ni lubang berjawab dan lubab jawab ni bahasa tebuk tebi dua. Ha dia. Dah tu bila orang yang bersifat macam tu, dalam hatiku pun, zohinya imen. Ah, ha. supaya nampak supaya lubab jawab pasti. Orang yang bersifat penyamp jawab pasti. Ha, nauzubillahi min tasli. Allah buatnya Tuhan letak nama. Tapi bunyi klimah Arab sedap, munafik. Ha, ni munafik. Bunyi sedap. Ah, ha. tapi bila arti dia apa munafik yang berjawab pasti. Oh, lagu mana? pesepak pakai beb jawab pasal bakal lubai ukek tebuk pong tebuk ni tubai bom dekat ni masuk kono bom tebuk kau ni ah tu kelimah dia ha bala tu ah apa kita lagu tu wak perangai rupa molat berserobat ha ha tahu janggut katakan ambil sejadah sebar war serobat kok kok kha tak main totan totan totan haan allah subhanallah la ilaha illallah masyaallah tabarakallah. Lepas oh okay-okay umat mình Ha, nantilah di akhirat esok bertemu. Ha. Ah, ha, dia. Nah, ha, kita tengok sini. Tu dia nak ayat apa? Jadi, ghufo zuhi wa boleh. Ha, kata tidak tidakkan munafik tak buat, buat boleh. Ha, tengok tu buat masjid besar. Paku jepuk Nabi Su buka masjid. Sana so, nabi pun nak gi muga tak tahu baranglah perut dan muh. Ha tengok-tengoknya buat masjid besarnya tepi di tepi masjid Gubar di Madinah. Ha hanya buat masjid molek. Ah jepuk nabi suruh buka masjid baru nak buat berkat Rasulullah ke jejak. Oh ha, Rasulullah patunailah. Ah ha, tapi bila gi sekrat jalan Jibril tu, jangan Muhammad, masjid tu masjid Dirat. Dia bina untuk nak merosak kat orang mukmin nak jadi pecah tu. Oh, ada nabi tahu dekat Jibril banyak paling kelik senabi, kelik kemarina. Kelik tu panggil bang tanya buat sahabat, siapa dia ada keluarga kat Kapun tu. Saya Rasulullah kami ada kami dah baik, dah kamu ada Mau pergi senyap-senyap diembai api bakar. Nah, ha, tu asatu itu, apa menolah itu nak tahu mana barang sulit tu. Satu orang panggil tidak ada tanda agama, sedik benar ke salah tak ada. Apa nak tahu mana benar tak benar tengok lagi tak tahu lebur demo tu harwayat ke dia kalau dia tahu habis itulah harwayat kata izah ja'akal munafiqun kalu mereka kata Muhammad bila lagi samamu dia kata kan nak tengok mu'ala kami mengaku kami menyaksi innaka la rasulullah tengok taukeh bahawa saat kau tu sungguhnya rasul Allah ha, tengok dia kata mulut dia tapi Allah Ta'ala bakit bohong dia tengok, Allah Ta'ala kata kan wallahu yashhadu innaka la rasulun dan Allah menyaksikan Allah menyatakan Allah nak menyatakan, Allah rakyat ni Muhammad pun kata bahawa mu rasul Allah sungguh mu wa inna dan wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun nah Allah taala kata dia tahu wallahu ya'lamu innaka la rasulun wallahu yashhadu innal munafiqin lakazibun ha mereka bohong saja kita kata mu rasul Allah rasulullah muluk yang Muhammad Nabi pun tahu tapi Nabi tahu apa? Nabi tahu sorok-sorok. Ha, siapa dia tinggal taruh namung sorok-sorok di Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu. Dia panggil orang penjaga rahsia Rasulullah Di situ. Ha ada orang tu munafik, tu munafik Rasulullah ke yang taruh situ. Huzaifah tahu. Ha tu dia. Ha, itulah, nak ayat kata ni masalah benar, benar kosak ni bukan seni ni Beber-beber lagi kita akan dalam ngaji Oh, nah, usahlah Nak kenal Ah, ha, tu dia, itu tanda agama benar, benar kosak ni kata ni alamat ia bahasa sulit Kalau bomoh mukaddarah tak pandang nak cari tak, tak, dia tak temulah ha, tu dia Ini ha, masalah benar, benar kosak ni kena badal lah, dali hati payuh kenal hengang sapato dia kata lagi lagi ayat tu turun-turun gi -turun, dikatakan what iza raaitahum tujibuka ajsamuhum apabila mu tengok ketubuh badan mereka Muhammad imanarik eh, mu tengok tu lah, orang janguk ah selatah kecak orang suku suku sekor janguknya oh mu tengok jadi nililah Muhammad tak sekor kata perut nak gidah ha, ah dak upo dah duk sekali ngamu semua mu tengok jadi menarik dia kata tujibuka tu ajsamuhum ah ha. Dia kata menarik akan kamu Mengajib mengherankan kamu Muhammad oleh badan-badan mereka kan orang Janguk. Ha tu dia Abdullah bin Ubaid tu orang Janguk. Ha tu dia. Nama bukan main Abdullah. Nama lain boleh pergi Abdullah. Ha tu dia. Orang Janguk. Ha, kalau dia cakap apa Muhammad Ha hal -hal ini, bila mu tengok wa iza raaitahum tu'jibuka ajsahum wa in ha, kalau dia kata apa-apalah dia ya beceh gapo-gapo agak tasma' li Allah mau dengar, mamak dengar, nabi dengar dengar. Ha dia. De. kata dia oh sedap dengar yang beceh molat. Ha dia. Pasal apa nak seka kata dia ala buruklah. Ha. Ah tudio wa idza raaitahum tu'jibuka tapi kanak bandai we kumun mohammad kaannahum khushubum kayu sandar oh tudio tapi kanak kira sungus sopo batak kayu duk sandar mohammad kayu cengai sandar baik di situ hah tudio sandar duk situ tu apo tu jangok tu jangoklah tapi pokok kayu sana ada gapo kaannahum ya, khushubum musannadah yahasabuna annahum engkau siapa akek okay. jelah manji ayat tu lepas tu akek okay, telah kata beringat Muhammad fahzarhum mu kena beringat akek mereka habis, ha, itu Muhammad qatalahumullah Allah mahu binasakan mereka habih ha tu dia ani kita dak bercara Kosak benar kosak ha habis situ yang kedua <tutuk> <tutuk> <tutuk> wa wafaul ahdi ini wa ya. makna wafa'il ahdi. Azin apa waful ahdi la mata ni tu? Dan menyempurna janji maknanya? Makna gini, ya no? makna al itiyanu bil faraiti. Ha tu menyempurna janji. Makna mengerjakan segala yang fardu. Ha mengerjakan segala fardu Ini berat belaka. Ha seperti sembahyang satu fardu, puasa Ramadan satu fardu, kita katakan zakat ha tu satu fardu. Ha, haji, bagi raja yang cukup Pisyarat satu, fardu Itu kita kira hak mupo sah-sah Hak kasar-kasar ha, Apa banyak lagi lah fardu itu ha, Mendatang mengerijakan Segala fardu, tu tanda ada Ugamu Daya ketiganya manhi. Apa dia makna dia? Ini wa makna tarqil manhi Pakakala hadzah mudah semua dia Makna tinggal larangnya atau apa makna? Makna ijtinabul muharramati. Menjauhi segala yang diharamkan. Ha, tiga. Yang keempat? Wasihatul aqdi. Apa makna apa makna sihat? Ha, Simpul. Eh? Maknanya jazmuhu bi'aqad idih ahli sunnati. Oh. Maknanya menjazam, memutusnya. Ada ha, dia. dia. Meneguhnya Dengan segala pegangan Ahli sunnah Wal jamaah radhiyallahu ta'ala Itu dia Jadi pendek kata klik Kalau kita dah mengaji Usuh Pekah Tersahat Betul kata Sihatul akdi Makna jazmuhu Biakai -bi di ahli sunnah Itu usaha ludin ha, Itu usaha ludin Nak tahu sah Pegangan macam mana Macam mana, ahli sunnah Lain pada tu macam mana Musyabihah macam mana tu kena pergi ke usaha ludin Lepas itu, betul kata Wafa'ul ahdi Dengan tarqil manhi Situ dua selalu Mana buat bagi fardu Tinggal bagi larinya Haji fekoh lah Haa Haji fekoh dah lah Haa Haji Betul kata Qasdu Sidhukul qasdi Iaitu ibadat dengan niat dan ikhlas Haa tu khat sah Haa agak cukup lah lah Habis beratua, kita tak tinggal Haa Dia tak tinggal Ajar tiga ni Dia tak tinggal Anak cucu dia kot balas sah Mana tu kok Dia bekerja waktu lah uh hmm, usuluddin fiqh ha, tasawuf usuluddin fiqh tasawuf hanggak tukar kita lah. kita besar kecil macam-macam jawi harah apa tu nah apa demo subo buah tasawuf ha ha ha oya okay, sekarang orang bahasa ni ideologi luar tu subo buah tasawuf dengan usuluddin ha oh, buah humi ah ha, tu dia buah batin ha inga kulit sungguh inga kulit sungguh Hampar sungguh. Bicara ha. ya, hari halal, Bicara kewajik tu wajik, Ini patut tarik. Hmm, bergalak suruh buat. Jadi kira. Tekan dengan fadol A tu juga. Oh. Tak ada-tak ada lagi tak ada lah. Ha. Akidah, Tak ada olah manu. Ha. Tasawuf, ha. Tak ada olah manu. Ha. Ini jalan rusak ke pandi. Ha. Kita mesti tiga-tiga. Mesti tiga-tiga. Lepas ha, tu untuk mengajikan lain dia panggil alat. Maka tiga ni dia panggil ilmu syara'i. Ha, bila ada wayak dalam kelebihan hadis cari ilmu lebih. Ilmu, ilmu ni ilmu syara'i. Ha, Lafa bila itlaq, inshrafa ilal kameh. Bila ada wayak kelebihan ilmu, ialah ilmu syar'i ha, Bukan ilmu keduniaan, ilmu syar'i ha, Ada puak lain dia panggil wasail. Al-wasailu hukmul makasih. Tak ada masalah. Ah ha, ilmu keduniaan tu sebagai wasilah kita pandai guna ha jadi kebaikan. Ke. Tak pandai guna, usak. Tu dia. Ah, ha, ayat ya, memolat-molat. Karena kita sekarang ni tinggal tinggal hak sarong. Mengutamakan dunia baltu sirunal al dunia ad ayat tu, bahkan kamu utamakan hidup dunia. Akhirat di pas belakang. Ah, ha, tu dia. Allah ini kita kena mengukuhkan hati pegangnya kita akidah kita nah keyakinan kita keteguhan kita nah nah hak lain dia turuk hak lain dia turuk hmm itu dia habis itu baru selesai daripada syarahan huraian muhasyi kita tentang apa dia tu waqad qalat din be huraid din ya tu huraid dik ah sambung lagi auluhu katanya kata musannif Syekh Ibrahim allaqani 'an at sikit lagi dia panggil hujung hujung bait ha, ah dalam istilah dia panggil qafiah kalau qiraat panggil ayat kepala ayat nah alhamdulillahirabbil ah ha, satu kepala ayat ha, kalau bahasa kala Syekh ni dia panggil qafiah ah ha, tahu istilah istilah dia jadi ha mari kepada awak aa, apa nama ni ala nabiyyin jaa'a bit tauhidi wa qad khala ddinu anit tauhidi ataupun kafiah. Kemudian <tongan> <Orang>, di sini i'rab nahun dulu sikit an <tongan> harajani saguk mano ha ha nak pergi kau nahulah. Nahu sorah dia panggil alat ilmu syarak. Ha dia faham molek-molek dan orang menanai ke juga fikir kata mengaji nahwasrah tu bidah ah. zaman oh, nabi tak ada ah tu sia-sia belakok nah itulah taknya kabar ngaji dalam ilmu mustalah hadis memang nabi tak ada hadis mau hadis matum dia kata mik mana no? istilah ia diletak oleh ulama tiap ya, bidang ilmu ha ah, ni nak bahana ni ah, nah an haraja bahajalah kepada tepat maksud makna dia tu haraja asli mengaji haraja tu haraja zaidah haraja shibih zaidah haraja asli ha bila asli nak tiga ma'nula tepat bersakuk la ha, dia dia dan lagi pula majeru dia lalu tu kata qawluhu 'an at-tauhid ni muta'alliqun bi khala bergantung Ia sakuk takluk ia dengan khala wa qad khala ad-dinu dan padahal sungunya telah sunyi oleh ugamu. sunyi dari Ha, Taklu situ. Sunyi dari tauhid. Ketika datang Nabi saw membawa dakwah sampaikan apa dia tu tauhid kepada Allah. Ketika tu ugamu sunyi daripada tauhid. Ha, habis. Ernahung tu. Walmu rodu ali situ sikit. Ya, ya, nahung tu. Patuji pak nahung lah. Daya di dengan tauhid huna ha, di sini. Ya dua kali sebut tauhid begitu di kepala ah dia gini satu bait syair itu dia panggil Sadar ah satrul awal dia panggil sadar sadrul bait ah hak satrul asani dia panggil Ajuzul bait ni sempat tengok sane umurun lidin umurul lidin sid wa qasdin wa fal ahd Haskat dekat tu dia panggil aa, akhir syatar bait ah dia panggil dia panggil apa tu ah sadrul bait Batu water cool, eh hey, mana? Hmm. Dua dia, ada sini dua dia lah. Ah mas kiri, deh, deh, saya kiri. Ah baik. Amu muta'alliqun bi khala wal muradu bitauhid huna da yan dihandaki dengan tauhid di sini ialah at-tauhidul lughawi at-tauhid habasorak ha, ha bukan ha, dulu ada tauhid makna pada orang ada tauhid makna pada istilah atau pada sarak ha sini kenapa akan makna tauhid lughawi ya kata mana Tauhid Lurawi? Wahuwa <SILENCIO> dayaitu At-Tauhidul Lurawi tu Al-ilmu bi'anna syai'a wahidun Tahu dengan bahawa sesuatu itu usah Haa maknanya uh, Mengusahkan Haa uh, Tauhid kanalah tu Ya Tauhid Lurawi Ada pun Tauhid syara'i nu Haa Al-Fadah nu Sini kenapa akan makna Tauhid Lurawi je kata Ah jadi wa bihamli tauhidihuna tempat dia nak di mana tu ani nak pergi pada istilah dalam ilmu syi' ilmu arob lah dah diqnun mudah dah dan dengan tanggungkan tauhid huna alal luwawi menjadi wa pada wa bihamli kena masuk dengan wandafa' masa indafa' melaka mana bihamli kena ta'alluq pada indafa' melaka wa bihamlit tauhidihuna perati ibarat dan dengan ditanggungkan tauhid di sini. Ah ha, pada qaulihi anitauhidini alal lughawi yamlita tantang alal ma atas makna lugawi. Tanggu atah makna lugawi. Wa fi ma marra ah ha, atah pada huna. Ha, payah segitu, dah payah nak berkata molah. Hmm, tengok dia jalali licin ya kata gato molat gato kejak atau kejak licin selut. Ha tu pun bergaduh tak nak molat kita dah. Ha dan dengan tanggung ke tauhid di sini fi qoulihi anit ha, sini pakai makna lugawi tanggung tak makna lugawi wa fi ma marra ata pada hunna. Yani wa bihamli tauhid fi ma Dan dengan ditanggung ke tauhid pada barang telah lalu. Mana? Nala ha, nabi nabiyyin jaa'a bit tauhid ha, atau bit họ nun tanggung alash-shar'i atau makna syar'i ilmu yaktsadiru bihi yang dapatkan jadi tak serupa lah lapang serupa tapi bakal makna tak serupa tauhid hak ya pertama tadi maknas makna ihma syar'i tauhid hak kata anit tauhid bakal makna lugawi jadi makna lain-lain ha bihamli begitu in dhafa' al-ita'u Tertolaklah oleh ita' ha ni makna iktirab tak leh ganung musanah tauhid tauhid lelaki gitu Alana biin ja'abit tawhidi Wa qad qala dinu'ani tawhidi Jadi palo tawhid Palonipo tawhid Jadi panggil dalam istilah ilmu arut Dia panggil itak lagu tu ha, Tak boleh cacak lah ha, Tak jangan lah syiah lagu tu ha, Cacak lah kalau ha, Kali terdak Lafa je suka ha, Makna lain ha, Tawhid hiyab tamu Makna istilah ilmu Ya kuasa dengan dia Boleh Itu ha, dia Adapun Tauhid di sini. Tauhid mana mengesahkan. Hmm, Tauhid mana logak. Oh begitu. Satu lapar. Lain-lain makna ditangguhkan. Oh bila tanggung belakang. Jadi tertolak oleh Ita. Apa pula Ita? Ha. Kata pula. Wahua. Seolah tanya. Apa Ita? Hmm. Takut ilmu istilah. Ilmu Aru' Wahua Ita tu. Itihadul qafiataini lafzan wa ma'nan iaitu bersuatu dua qafiah. Ha, bersuatu dua qafiah. Dua kepala sat ni. Tapi kalau kita kira qafiah ni kepala B. Maka dengan dengan ini bukan kepala B ni. Jaab al tauhid kepala B dia panggil uh, satrul awal. Ha ha ha. Ha ni kena dikitlah. Ataupunlah dengar dulu. Ha, tak biasa tu dengar dulu aa uh, iaitu <coughs> bersatu <coughs> dua qafiah dua kepala bait asalnya lafzan pada lafaz wa ma'na tu panggil itaq kalau kirinya tauhid pakai makna syar'i tauhid yang kedua makna syar'i juga aa ha, tu dia panggil bersatu lafaz dan makna aa ha, kalau sama sama sepakat ulrawi dia panggil bersuatu lafaz dan makna ni dak tauhid pertama pakai syar'i Tahu ia kedua Makna lurawi Ia panggil bersuatu pada lapar Tidak pada makna Tak panggil ita Haa Itu salah dia Kait lagi Bersuatu Dua kopiah pada lapar dan makna Fima dunasab'ati abyatin Pada barang yang kurang daripada tujuh baik Kalau lebih pada tujuh baik Ular semula tak apa Haa boleh lebih pada tujuh baris tu Kau mari kelima supua Dengan kepala baik atas tak apa Hmm dia deh. Ha, ah apa tengok kepala ayah. Hmm. <tuh> Ana ah, Jannat wujadi kata sajak, Jannat wujadi kata sajak dia sedap dengar sajok hujung ni. Ah tapi kena jangan dikgunuk lafal tu lo. Tengok liqra'ah. Eh? Alhamdulillah rabbil <tuh> alamin. Anu. Ah, no. ah. Apa nama ni? Mari di belakang tu Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Haa nah. eh, Sedap dengar tu Ujung-ujung tu Sampai tu Kita wakah di kepala ayat tu Walaupun makna no tu masih sakut Tu dia lahir situ satu Sedap dengar Sedap dengar Bila kita wakah di kepala ayat hmm, nah. Haa Baik Apa <coughs> tu dengar? Wailulli kulli humazatillumazah Al-laziza <tuh> ma'amalau wa'adzada. Yahsabu ha. <tuh> anna ma'alahu akhladah. Haa. Kalla layun fil khutamah. Haa. Haa. Dia ada <tuh> orang lahir Mah. <tuh olahí piano> Haa. Bunyi itu semua. Haa. Itu dia. Dia lahirkan. Sebab setengah ulama' kata, tak. Elak wakah di kepala ayat. Walaupun ayat ia bersakut dengan ayat kamu dia. Kerana lahirkan suatu bunyi yang menarik. Hmm. Kemudian, di sini Dia katanya, bila bersuatu Lapa dan makna Pada dua kopiah Pada barang yang kurang daripada tujuh baik Dia panggil ita Kalau lebih pada tujuh baik, tak apa Walaupun ular kelima tu tak apa Atau bersuatu pada lapar saja Tidak makna, tak apa ha, Itu dia Lalu itulah bila tanggung kita Tertolak nak kata oh, Jadi baik musnah kita ni ada ita Cacat sikit ini tak, tak boleh kata gitu Itak di mana? Nung tawheed, nung tawheed tengok dua kali ini. Supo? Ada pada lapar je, tidak pada makna. Jalan. Tapi orang rak lagi. Tak lepah lagi. Tanggung situ pun. Warudda zalika. Dan diratkan demikian itu. Biza bi'annad-dina. Dengan bahawa seugamu. Innama'ara. Aa ha, ara ni kita pakai kelimah dulu kalau arab tu mana asabah Ini ara ni ara mari daripada arya ya arai arya ya ra aa arya ya ra ha, ya dengan mana khala aa ha, bahawa ugamoh kata sunyi ia anitauhid tu sunyi daripada mano bi annad dinah bahawa ugamoh innamah hanya ara sunyi ia dengan mana khala sunni yani tauhid syar'i hanya sunni daripada tauhid bahasa syar' ang. bukan sunni daripada tauhid lugawi kalau gitu fal haqq an at-tauhida fil mawd'aini maka yang sebenarnya tauhid pada dua tempat tu ha pada kata ja bi at-tauhid pada kata wa qad qala anit tauhid kedua-dua tauhid dua tempat tu syar'iyum lakah ha kalau gitu dan mereka kata i ta jawab pula situ wa la yaridu barangkali kitab tu anna fi, fi kalamih jadi silat huruf ha, jadi silat huruf tu wa la yaridu anna dan tidak datang iktirak bahawa seada pada kalamnya kalam musanneh tu ada ita'an isim enam mu'akhaq. Tawin nasa'at dia. Nak kata kalau kalau pakai syara'in kedua jadi ita'ah. Tauhid, nungah tauhid ni makna supa lapar supa jadi ita'ah. Tak. Ha, dia jawab tak. Tak. Bukan. Bukan ita'ah. Ha, Haa tak. Illa. Ha, nak datang iktirak pada kalam musanneh ada ita'ah boleh. Ha, kalau lagu niak. Nah ha, ni tak datang iqtirak kecuali illa idza malaikan apabila kanat hadzihi al muqaddimatu apabila adalah ini muqaddimoh ni min mashturir Rajazi daripada mashtur rajah ha, bukan bahasa rajah dah ha, nah tak cukup tak cukup dalam mustaqilah tu kena gigak nulah ilmu aroqlah nah ha, barulah panggil itaq adapun amma idza kanat Adapun apabila adalah ia ia azil muqaddimah min tammihi daripada tamnya tam, tam rajak mustabilun mustabilun mustabilu Ukus sama molat ha hati panggil tam tam uh, rajak baharojak -raja. nama lagu si en baharojak apabila tam molat fala ita' ah. maka tak ada ita apa ah ha nak kata ita ah, nak itirak tak leh sebab apa lima alim ta kerana barang yang telah aku ketahui akannya. Lima alim tahu. Kerana barang yang telah aku ketahui. gapo barang yang ketahui. Baik. Min anahu. Daripada bahwasanya nyonya al-ita. Ita tu gapo? Itihadul kafiyatai. Kata tadi tak ada hadiah. Barsu waktu dua kafiyah. Kalau kafiyah tu gapo? Wa kafiyatul baik la takunu illa akhirahu. Haa tu tak panggil qafiyah malaikat ah tidak ada ia qafiyah baik malaikat di akhirnya akhir baik ha ni penamuh betul anit tauhidi tu jelah akhir baik ha kalau mai baik yang kedua tu kata tauhidi pula jelah ha, panggil ithaq ah sebab takrif dah tadi kan ittihadul qafiyatain bersatu dua qofi ya padalah pada makna ha, ah kalau itu qafiyah baik mana hujung baik hujung baik se eh, itu itu panggil kawfiah ha, Kawfiah La takun ila akhirah Malaika pada akhirnya Akhir baik Paham ni? Ha, Amma akhirus syatril awal Adapun Adapun Akhir syatar awal Falaisat maka bukan ia Bi ah ha, tu dia orang tak panggil kawfiah Tak panggil kawfiah Ah, hmm, tak panggil kopi ya. Kali kita kata ni, ala nabi inja abit tauhid di akhir syatar. Dia panggil syatar awal, ha, syatar sani, ha, satu seta, satu seta, satu ba satu setar. Kita kaji setar. Di tepi pembaris, penyitar, penyitar, pembaris, pembantah. Hmm, satu setar. Ha, dia panggil lah Syatar awal, patut mai syatar akhir. Ha, syatar awal dia panggil solder bed. Satar akhir dia panggil ajuzul baik. Lepas tu, Bila di akhir satar awal, Orang tak panggil kafiah. Dia duduk di akhir satar uh, sani dia. Baru panggil, Panggil, Panggil, Haa, kafiah. Ha, maka, Nak kata itak tak boleh lah, Karena tahid ni, Dengan tahid yang, yang pertama ni, Haa, Orang panggil buka kafiatan tak sekali. Hmm, Jangan tengok. Jadi, Haa, Kita berturut dengan kita. Hmm, Aa, ama akhir syarat sastril awal, fa ليست biquafiat. Kata Sheikhul Islam Zakaria dia kata keluar jadi terkhir biquafiat, terkhir gilirnya. Telah keluar dengan mengulang-ulang kafiah, mengulang-ulang kaya lain, lain pada kafiah. Seperti katakhir di akhir nisbil awa, nah, sahaja awan nisbil Allah. Seperti mengulang akhir nisbil awa ma'a akhir bait suatu akhir bait ini falaisa biita'in syekhul islam kata belah tu hah ha, kita boh kata ge kalau kita kata iita' ge walau sullima dan perdut ke dia kalau ditaslim akan la walau sullima anna fi kalamil musannifi iita'an ha kalau ditaslim ke bawah se ada pada kalam musannah tu iita' bahwa jaizun lil muwalladin maka iaitu itaqu ia harub boleh bagi orang mualaf bukan orang asa Arabi nah, orang mualaf tak apa sikit sebanyak tak kira mm tu dia tukar lagu jawi <laughs> tu dia tak lah sikit sebanyak tu dia nak orang asli orang Arab asli gap kena jaga sungguhlah hmm, dia nak buat syair tu ha ah, tu dia nah Supo kita dengar orang nyanyi lagu. Itulah orang nyanyi lagu. gapo tu kan. Kalau dia kata kena dengan balara semua jadi sedak dengar menarik tak jemur. Haa. ya cukup tu. Ha, kalau habo tiru-tiru tu tak. Tak dengar mata. <tuh> hmm, tu dia. Tengok. supo Quran tu tak. Allah. Dengar so'amu fatihah dah. Jemur tu tak. Kalau dia jemur Quran tu. Ya dah tu. Enggak lain dah tu. Ha tak ada jemu-jemu dah Fatihah oh, tu masya-Allah berapa kali sarik. Ha, nah kita sendiri baca atau ya, dengar orang ya, baca sukuai tak puasa tengok ni satu Quran ni mukjizat yang pelat luar biasa. Luar biasa. Lagu sedak taro mana pun hmm lama-lama buah. -lama ha buah jemu. Ha, nah Quran ni masya-Allah tak jemu. Hmm tu dia. <coughs> baca biasa, baca bahasa lagu ikutlah. Ah, ha, tak kena tu, tak seneng sungguh tu. Hmm. Kama huwa jaizun li juga. sebagaimana ia Ita tu ia harus juga bagi lain pada muwalladin pun. Ha, kalau balas ninggal. Kalau gitu wa 'ala ikhtila fid tauhid fil mawdi'aini dan kita jika kita kata Aa, dan jika perdu atau kata belainnya tauhid pada dua tempat mana yang pak pertama pakai makna tauhid syar'i, tauhid yang kedua ni pakai tauhid Lugawi. di belainnya bila belain tu ditumbuk satu panggilan dari ilmu balaghuladani, ilmu pawang ini, ilmu badan. Yakunu fil kalami Aa, adalah pada kala ai kalami ilmu sana kita ni, orang panggil al jinas sutamu, ada ha, istilah ilmu badan, jinas min muhassinatil afziyah apa jinastam wa huwa ittifaqul kalimatan lafdan la ma'nan ah supaya betul-betul tauhid tauhid tabain tabain supo betul-betul dengan wazan dengan huruf Supaya lah dengan kalimah tapi maknuhnu ha makna syar'i ha ni makna tauhid ah lagu tu panggil jinastam ah <laughs> banyak ilmu nah itulah Hmm. <coughs> paling kurang gini sup tak erti juga erti sekadar ni erti kata oh ilmu Tuhan ni banyak ku duduk gamuk kok <laughs> ku duduk gamuk kok ngaji ponak eh kita kulit kuning gamuk kok gitu oh, ilmu Tuhan banyak ku tu saya kata apa dah kak malah kakun ni tak tengok pandai renoh kau orang mengaji ha, paling kurang weh, tak ada hak tu apa dah nasib baik dah tu nasib baik dah Paling kurang, anak mengajar Tuhan, Tuhan tak beri aku, sungguh dah caraku. Sungguh dah lah caraku tu, cara aku, cara lain tak lah, pergi. <laughs> Itu dia, cara aku tu, mengajar sekali pagi, mengajar, kira, sungguh dah caraku tu. Tapi Tuhan tak beri, tak ada arah. Tapi aku tahu kata ilmu Tuhan ni banyak. Haa, kita kenal dah, ilmu Tuhan ni banyak, oh lebih sungguh orang punya ilmu, kau banyak kau lebih anak ha, kena berbeki hati nya akhlak nya perangai nya bentuk ibadat nya rupa zahir rupa batin oh, tapi tak terbaikki tu kitalah ha masalah kita lah, jadi kita gida anti khonoh ha ni banyak orang kita gida anti keugamo ni agama tarannalah ha tu terhadap tak reti sangat-sangat Ah ha, tu paling kuranglah betul deh. Nawala tak leh tiada. Ah ha, kita tak dia tu nawala Hana tu tak, tak beri tapi paling kurang duk situ. Sabik tu bila kita pertahan situ esak-esak kalau orang anti kepada pondok, orang anti pada ngaji agama kita pertahan selalu. Jangan aku ngaji juga. Ah sidak-dak ni. Ah sok-soka tamak sungguh aja aku ngaji pula 10 tahun dulu habis dulu kiak. Ada boleh pak. Ha, kaca pula dah. Jangan paling kurang kita jangan Nyang. Mau tak mengajir, kau mengajir juga boleh tak alih suku kira tapi kau tahu. Haa, cara mengajir juga ni kau tahu. Tapi tu tak beri ilmu ke aku, tak ada arah. Beri sikit tapi tak beri langsung. Haa, tu dia ada. Jangan. Haa, tu dia kena duduk situ. Haa, sebab tu kita kena bersuci, kena paham, malam-malam. Habis. Ha, kita sendiri dak da khianat hak kita, Ada roh bab tu Tuhan tarik. Nauzubillah min zalik. Nah. Ha, bagi hak kita kita khianat, bagi permata hak kita kita kita, kita wak main-main, situlah Tuhan tarik balik nikmat tu. Wala in syakartum la azidannakum wala ingkaratum inna azabi lasyadid. Mensyukuri nikmatku aku bagi tambah. Muwak gugung nikmat aku, ha azakun temulah. Ha tu dia, kita membelakangi ke agama betul, kita paling celo pula. Ha abi, itulah pada Kuwaita pah situ deh. Patuh huraian itu biarlah bagi orang hak boleh itu usahalah bersungguh sungguh semoga Allah Ta'ala lah ha, yang memberinya. Ha qauluhu fa arsyadal khalqal lidinil haqqi bisayfihi wa hadihi lil haqqi. wallahu <tuhu> a'lam.